Kapittel 7 Og Issakars sønner var Tola og Pua, Jashub og Shimron, fire. Og Tolas sønner var Ussi og Refaja og Jeriel og Jamai og Gipsam og Shemuel, overhoder for sine forfedres hus. Fra Tola kom tappere veldige menn, etter deres etterkommere. Deres antal i Davids dager var 22.600 og Ussis sønner var Israel og Yisraia sønner var Mikael, og Obadja, og Joel, Yishia, fem, alle sammen overhoder. Og sammen med dem, etter deres etterkommere, etter deres forfedres hus, var det tropper til krigsherren, 36.000, for de hade mange hustruer og sønner. Og deres brødre av alle Isakars slekter var tappere veldige menn, 87.000 ifølge slektsregistret for dem alle sønder var Bela og beker og Jediel. O Belasønder var Espon og Ussy og Usel og Jeremut og Iri, Overhuder f for sinene for hus, hu tappperveldig men. O i deres slekktsregister var det inførdrts 22.034. 2034. bekers sønder var Seira og Joar og Eljeser og Eljuaj og omri og Jeremut, og Abia, og Anatot, og Alemet. Alle disse var Bekers sønner. Og i deres slektsregister, etter deres etterkommere, med hensyn til overhodene for deres forfedres hus, tappere veldige menn, var det innført 20.200. Og Jedial sønner var Bilhan, og Bilhans sønner var Jehush, og Benjamin, og Ehud, og Kennaana, og Setan, og Tarshis, og Akishahar. Alle disse var jedial sønner, etter overhodene for deres forfedre, tappere veldige menn, 17.200 som dro ut i herren til krig. Og Shuppim og Hyppim var sønner av Ir, Hushim var sønner av Aker. Naftali sønner var Yasiel og Guni og Jeser og Shalom, Bilha sønner. Manasse sønner var Asriel, som hans syriske medhustru fødte. Hun fødte Maker, Gileads far. Og Maker tok en hustru til Huppim og til Shuppim, og hans søsters navn var Maaka. Och den andres navn var Selofad, men Selofad fikk døtre. Med tiden fødte Maaka, Makers hustru, en sønn, og ga ham navnet Peresh, og hans brors navn var Skeresh, og hans sønner var Ulam og Rekem. Og Ulam sønner var Bedan. Dette var sønnene til Gilead, sønn av Maker, sønn av Manasse. Och hans søster var Hamoleket. Hun fødte Ishod og Abieser og Mala. Og Shemida sønner ble Akian og sikem og Liki og Aniam. Och Efraims sønner var Shutela, og hans sønn Bered, og hans sønn Tahat, og hans sønn Elada, og hans sønn Tahat, og hans sønn Sabad, og hans sønn Shutela og Eser og Elad. Og mennene gat, som var født i landet, drepte dem fordi de kom ned for å ta budskapen deres. Og Efraim, deres far, sørget i mange dager, og hans brødre kom gjentatt til ganger for å trøste ham. Siden hadde han omgang med sin hustru, og hun ble gravid og født en sønn. Men han ga ham navnet Beria, fordi det var med ulykke hun var i hans hus. Og hans datter var Sheera, og hun byggde med tiden Betoron, det nedre og det øvre, og ussen Sheera. Og så var det hans sønn Refa, og Reshef, og hans sønn Tela, og hans sønn Tahan, hans sønn Ladan, hans sønn Ammihud, hans sønn Elishama, hans sønn Nun, hans sønn Jehoshua. Og deres eiendom og deres bosteder var Betel med tilhørende småbyer, og mot øst Naaran, og mot vest Geser med tilhørende småbyer, og Sikem med tilhørende småbyer, helt til Gaza med tilhørende småbyer. Og ved siden av Manasseh sønner, Betjean med tilhørende småbyer, Taanak med tilhørende småbyer, Megiddo med tilhørende småbyer, Dor med tilhørende småbyer. I disse bodde Israels sønn Josefs sønner. Asers sønner var Jimna og Yishva, og Yishvi og Beria. Og Sera var deres søster. Og Beria sønner var Heber og Malkiel, som var far til Bishahit. Og Heber blev far til Jaflet og Shomer og Hotam, og til Shua, deres søster. Og Jaflet sønner var Pasak og Bimhal og Ashvat. Dette var Jaflet sønner. Og Shemir sønner var Aki og Roga, Jehubba og Aram. Og hans bror Helems sønner var Sofa og Jimna og Sjeles og Amal. Sofas sønner var Sua og Harnefer og Sjual og Beri og Jimra, Beser och Hod och Shama och Skilsa och Gitran og Bera. Og Jeters sønner var Gifunne og Pispa och Ara. Og Ullas sønner var Ara och Hanjel och Risha. Alle disse var asjer sønner, overhoder for forfedrenes hus, utvalte, tappere veldige menn, overhoder for høvdingene. Og i slektsregistret var de innført til herren til krig. Deres antal var 26 000 mann.